kilenc. A zene abba maradt egy pillanatra. Ingerült szóváltás hallatszott a táncparket felől. Aztán a zenekar még erősebben rázendített, és énekelni kezdett egy kanári sárga nő, akinek hamis gyémánt füzér volt a hajában. Bekövetkezett az elkerülhetetlen. A német pár egyik tagja tánc közben összeütközött az egyik angollal. Mind a kettő szándékossággal vádolta a másikat Az igazgató és két pincér népszövetséget játszott és békíteni próbált, de nem hallgattak rájuk A zenekar okosabb volt, ritmust váltott Foxtrot helyett tangót kezdett játszani És a két diplomata kénytelen volt vagy megállni és ezzel nevetségessé válni, vagy tovább táncolni a német fél azonban úgy látszik nem tudott tangózni, míg az angol helyben táncolva jelezte a ritmust. Mivel a következő pillanatban mind a kettejüknek nekiütköztek a többi párok, vitájuk értelmét vesztette. Dühös pillantásokkal tértek vissza az asztalaikhoz. – Párbajozni! – mondta megvetően Svarc. – Miért nem párbajoznak a hősök? – ott tartott, hogy Zürich bejutott. Feleltem. Halványan elmosolyodott. Nem menjünk el innen. Hová? Bizonyára akadnak még egyszerű kocsmák, amelyek egész éjjel nyitva tartanak. Ez itt egy kripta, amelyben táncolnak és háborús itt játszanak. Fizetett és megkérdezte a pincértől, hogy hová mehetnénk. A pincér leszakított egy lapot a blokkjáról, ráírt egy címet, és elmagyarázta, milyen irányba menjünk. Csodálatos éjszaka fogadott, mikor kiléptünk az ajtón. A csillagok még fenn voltak, de a tenger és a hajnal kezdett már kékesen ölelkezni a horizonton. Az ég volt, mintha magasabban lett volna, mint azelőtt, és erősebb lett a só és virágillat is. Tiszta nap ígérkezett. A nappali Lisszabonban van valami naívul szimpadias, ami megígéz és rabul ejt, éjszaka azonban olyan, mint a mese egy lámpafényben úszó városról, mely teraszosan ereszkedik le a tengerhez, mintha egy gazdagon felékszerezett nő hajolna le sötét szeretőjéhez. Egy darabig csak álltunk és hallgattunk – – Ilyennek képzeltük el magunknak valamikor az életet, igaz? – szólalt meg végül szomorúan Schwarz. Ezernyi lámpával és a végtelenbe vezető utakkal. Nem feleltem. Számomra az életet a hajó jelentette, amely odalent horgonyzott a tezsún, és nem a végtelenbe készült, hanem Amerikába. Elegem volt a kalandokból, a kor úgy dobált meg bennünket velük, mint a zábtojással. A legkalandosabb kaland egy érvényes útlevél, egy vízum, meg egy jegy volt. A bot a vándor számára a hétköznap már régen fantazmagóriává, és a kaland csapássá lett. Nekem akkor cürich tűnt olyannak, mint ma éjjel ez a város önnek, mondta Schwarz. Ott kezdődött az, amit már elveszettnek, hittem. Mint tudja az idő, a halál nagyon gyenge főzete, amelyet lassan adagolnak nekünk, mint valami ártalmatlan mérget. Kezdetben felélénkít, és még azt is elhiteti velünk, hogy szinte halhatatlanok vagyunk. De mikor napról napra, csepről csepre erősebb lesz, savvá változik, amely zavarossá teszi és felbontja a vérünket. Még ha meg akarnánk is próbálni, még hátralévő éveinkkel visszavásárolni az ifjúságot, nem tehetnénk. Az idősava megváltoztatott bennünket, kémiai összetételünk már nem ugyanaz, tehát egy csodának kellene történnie. Ez a csoda megtörtént. Megállt és a csillogó városra merett, Szerettem volna, hogy ez az éjszaka legyen életem legboldogabb éjszakája, suttogta, és ez a legborzasztóbb. Nem gondolja, hogy az emlékezet a legboldogabb teheti? Ennyi ereje kell, hogy legyen. A csoda, amikor megéli az ember, sohasem tökéletes, csak az emlékezet teszi azzá, s ha a boldogság meghalt, többé nem változhatik, nem lehet csalódássá. Tökéletes marad. Ha én most még egyszer fel tudom idézni, nem kell -e később is olyannak maradnia, ami ennek most látom. Nem kell -e megmaradnia, ameddig én élek. Majdnem úgy hatott, mint egy holdkóros, ahogy ott állt a lépcsőn a hatalmas erővel előre nyomuló hajnalban, mint egy az éjszakából ott felejtett szánalmas jelenés. Hirtelen iszonyúan megsajnáltam. – Az igaz, – mondtam óvatosan, – honnan tudhatnánk valóban, hogy boldogok vagyunk-e, és milyen mértékben, amíg nem tudjuk, mi marad és hogyan marad meg a boldogságból. Közben minden pillanatban tudjuk, hogy nem tarthatjuk meg, és nem is próbáljuk megtartani. a Svarc, ha nem próbáljuk két kézzel, durva marokkal megragadni és fogva tartani, akkor nem marad meg félelem nélkül a szemeink mögött, és nem él tovább, amíg a szemek élnek. Még mindig lenézett a városra, amelyben egy fenyő koporsó állt, és egy hajó horgonzott. Az arca egy pillanatra úgy eltorzult, mintha szétesett volna a részeire. Valami élettelenül fájdalmas kifejezés ült ki rá, aztán ismét élni kezdett. A szája újból már nem csak egy fekete üreg volt, a szemei nem voltak már kavicsok. Folytattuk utunkat lefelé a kikötőbe. Uram, szólalt meg egy idő múlva. Kik vagyunk? Kicsoda ön, ki vagyok én, kik a többiek, és kik azok, akik már nincsenek többé? Melyik a valóságos, a kép vagy az, aki a tükör előtt áll, az élő vagy az emlék, a kép, amelynek már nem fáj semmi? Most, hogy összeolvattunk, a halott meg én, hát ha ő csak... Most lett egészen az enyém, ebben a vigasztalan alkímiában, amelyben ő már csak akkor és úgy felel, amikor és ahogyan akarom, amikor ő már csak itt a koponyám alatt létezik a kis foszforeszkálásban. Vagy nem csak elvesztettem őt, hanem most még egyszer elveszítem, mert lassan, de minden másodperccel jobban kialszik az emlék. Meg kell őt tartanom, uram, nem érti? Egy utcához értünk, amely széles lépcsőfokokban vezetett lefelé a dombról. Előző nap nyilván valamiféle ünnepséget tartottak az utcában, vasrudakra aggatott virágfüzérek lógtak a házak közt, már elhervadtak és temető szaguk volt, meg kifeszített zsinórokon villanykörték, köztük nagy tulipán formájú lámpák. Magasan fölöttük egymástól körülbelül 20 méter távolságban apró villanykörtékből kirakott ötágú csillagok lebegtek. Valószínűleg valami felvonulásra, vagy a sokvallási ünnep valamelyikére készült a díszítés. Most csiváran elhasználtan állt az egész a hasadó hajnalban, és mintha csak egy helyen alant nem illett volna valami a halott díszítéshez, ott még egy csillag ragyogott a furcsán éles, sápadt fényben, amilyen fényük a lámpáknak alkonyatkor és hajnalban van. Ez az a hely, mondta Svarc, és benyitott egy kocsmába, ahonnan még világosság szűrődött ki. Egy erős, nabarnyított férfi jött elénk, egy asztalra mutatott. Az alacsony helyiségben néhány hordó meg egy pár asztal állt, csak az egyiknél ült egy férfi meg egy nő. A kocsmárosnak csupán bora és hideg sült hala volt. Ismerjön, Cőrichet? kérdezte Schwarz. Igen, négyszer fogott el Svájcban a rendőrség. Az ottani börtönök jók, sokkal jobbak, mint a francia különösen télen. Sajnos legfejebb csak tizennéd napra csukják be az embert, ha nyugalmat akar, aztán kiutasítják és kezdődik újból a határba lett. – Elhatározásom, hogy nyíltan megyek át a határon, felszabadított bennem valamit – mondta Schwarz. Egyszerre csak nem féltem többé. Ha megláttam egy rendőrt az utcán, már nem állt el a szívverésem. Még mindig okozott egy kis enyhe sokkot, de éppen csak akkor át, hogy a következő pillanatban még jobban tudatára ébredjek, hogy szabad vagyok. – Bólintottam. – a fokozott életérzés, amelyet a veszély jelenléte ad, kitűnő, míg a veszély csak a látóhatárt népesíti be. Gondolja? Svarc különös pillantást vetett rám. Sokkal tovább tart, mondta aztán. Egészen addig, amit halálnak nevezünk, és még azon is túl. Hol van hát a veszteség, ha az ember ezt az érzést meg tudja tartani? Egy város talán nincs többé, ha elhagyjuk. Nem él tovább önben akkor is, ha lerombolták. Ki tudja hát mi a halál? Nem csak egy fénysugár siklik lassan végig változó arcainkon. Nem kellett, hogy legyen egy arcunk, mielőtt még megszülettünk az a minden későbbit megelőző arc, amelynek a többi mulandó arc után is meg kell maradnia. Egy macska sündörgött a székek körül. Odadobtam neki egy darab halat. Felemelte a farkát, és elfordult. Megtalálta Czürikben a feleségét? Kérdeztem óvatosan. Meg a szállodában. A kényszeredettség, a várakozás, amelyet osznabrükben éreztem, a fájdalom és sértődöttség stratégiája elmúlt. Vissza se tért. Találtam egy asszonyt, akit nem ismertem, és akit szerettem, akivel mintha a kilenc esztendei néma múlt kötött volna össze, aki fölött azonban ennek a múltnak már semmiféle korlátozó és uralkodó hatalma nem volt. Az idő mérge, mintha helemből is elpárolgott volna, amikor átlépte a határt. A múlt most hozzánk tartozott, de mi már nem tartoztunk hozzá. Az évek nyomasztó képe, amelyet egyébként ábrázol, most megfordult, és tükör lett belőle, és csak bennünket tükrözött, de nem kötött magához. Az elhatározás, hogy kiszakítjuk magunkat belőle és magad tett, olyan élesen elválasztott bennünket mindentől, ami azelőtt történt, hogy valósággá vált a lehetetlen. Egy új életérzés, a korábbinak a redői nélkül. Svarc rám nézett, és ismét az a különös kifejezés suhant át az arcán. Ez az érzés meg is maradt. Helen volt az, aki megtartotta. Én nem tudtam megtartani, különösen végig nem, de legalább ő képes volt rá, és ez a lényeg, nem gondolja? De most már nekem is szükségem lenne rá. Ezért is beszélek önnel. Igen, ezért. Czürikben maradtak? kérdeztem. Ott maradtunk egy hétig, mondta a a korábbi hangjám. Zürichbe laktunk, abban az országban, amely útszolván az egyetlen volt Európában, ahol mintha még mindig nem rendült volna meg a világ. Volt néhány hónapra elegendő pénzünk, és Helen ékszert is hozott magával, amit eladhattunk, meg aztán ott voltak még Franciaországban a halott svarc rajza is. Ó, az az 1939-es nyár! Mintha Isten még egyszer meg akarta volna mutatni a világnak, mi a béke, és hogy mit fog veszteni. A napok csordultig teltek annak a nyárnak a nyugalmával, és való lenné is váltak, amikor később elhagytuk Czürihet, hogy Svájc déli részére, a Lágó maggiore menjünk. Helen leveleket és telefonokat kapott a családjától, ő csak annyit hagyott ugyan hátra, hogy ismét Cürichbe kell utaznia az orvosához, de Svájcnak kitűnő a bejelentési rendszere, a családjának könnyű volt kiderítenie a címét. És most kérdésekkel és szemrehányásokkal árasztották el. Még visszautazhatott. Döntenünk kellett. Egy szállodában laktunk, de nem együtt. Házasok voltunk, de az útleveleink nem egyforma névre szóltak, és mivel mindig a papír győz, nem élhettünk valóban együtt. Különös szituáció volt, de ez is azt az érzésünket erősítette, hogy számunkra az idő még egyszer visszafordult. Az egyik törvény szerint férj és feleség voltunk, a másik szerint nem. Az új környezet, a hosszas különélés és mindenek előtt Helen, aki annyira megváltozott, amióta itt volt, mindez együtt olyan állapotot idézett elő, amely maga volt a lebegő irrealitás, és ugyanakkor ragyogó, kötöttség nélküli realitás, amely fölött még éppen csak ott lebegett egy álom utolsó kötfoszlánya, egy álomé, amelyet már fel sem tudott idézni az ember. Akkor még nem tudtam, honnan származik ez az állapot. Váratlan ajándéknak tekintettem, mintha engedélyt kaptam volna, hogy életemnek egy rosszul megélt szakaszát megismételjem és teljes életté változtassam. Vakondokból, amely útlevél nélkül furta át magát a határok alatt, madárrá lettem, amely nem ismert semmiféle határt. Egy reggel, amikor Helenért mentem, bizonyos Krause nevű urat találtam nála, akit a német konzulátus tagjaként mutatott be. Amikor beléptem, Helen franciául szólított meg, és Mössziő Lenoárnak nevezett. Krause félreértette a nevet, és megkérdezte, vajon a híres festőfia vagyok-e. Helen nevetett. Lenoár úr Jelentette ki, de beszél németül is. Renoirral csak annyiban rokon, hogy nagyon csodálja. Szereti az impressionista képeket? Kérdezte tőlem Krause. Még gyűjteménye is van belőlük, mondta Helen. Csak néhány rajzom, felettem. Azt, hogy a halott svarc hagyatékát gyűjteményként emlegeti, Helen eddig nem ismert huncutságai egyikének tartottam, de mivel egyik huncutsága megmentett a koncentrációs tábortól, belementem a játékba. Ismeri-e Oscar Reinhardt wintertúri gyűjteményét? kérdezte Krause. Bólintottam. Reinhardt egyik van Goghjáért egy hónapot adnék az életemből. Melyik hónapot? kérdezte Helen. Melyik vangógért, kérdezte Krause. Az őrültek háza kertjéért. Krause mosolygott. Pompás kép. Egyéb festményekről kezdett beszélni, és mivel egyenesen a Louvre-ra tért, hála a halott svarctól kapott oktatásnak hozzá tudtam szólni a témához. Most értettem meg Helen taktikáját is. Nem akarta, hogy Krause rájöjjön, hogy a férje, vagy hogy emigráns vagyok. A német konzulátus feljelenthetett a külföldieket ellenőrző rendőrhatóságnál. Éreztem, hogy Krause megpróbálja kitalálni, milyen kapcsolatban állok Hellennel. Helen ezt már akkor tudta, amikor a Krause-nak még csak megkérdezni se volt módjában, és már költött is nekem egy feleséget, Lücient, meg két gyereket, akik közül az idősebbik a lány, kitűnően zongorázott. Krause szeme fürgén cikázott ide-oda köztünk. A beszélgetést arra is felhasználta, hogy szívélyesen egy újabb összejövetelt javasoljon, esetleg löncsöljünk együtt valamelyik tóparti kis halvendéglőben, hiszen ritkán találni olyan embereket, akik valóban értenek valamit a képekhez. Én ugyanolyan szívélyesen beleegyeztem, ha újra Svájcba jövök, vagyis körülbelül négy-öt hét múlva, Krause meglepődött. Azt hitte, Genfben lakom. Elmagyaráztam neki, hogy Genfi vagyok ugyan, de Belfortban élek. Belfort Franciaországban van, ott nem nézhetett olyan könnyen utána. Amikor elbúcsúzott, nem mulaszthatta el a kihallgatás utolsó kérdését: Ugyan hol ismerkedtünk meg Helennel? Hiszen oly ritkán találni szimpatikus embereket. Helen rám nézett. Az orvosnál, Krause úr, a beteg emberek sokszor jóval szimpatikusabbak, mint, kajánul úr rám mosolygott, azok, akik az egészségükkel kérkednek, és akiknek még az agyukban is izom nő idegek helyett. Krauze cinkos pillantással fogadta a szúrást. Értem, nagyságos asszony. Renuárt önök még nem sorolják az elfajzott művészek közé. Kérdeztem, hogy ne maradjak le Helen mögött, mert van gólgott minden bizonyjal. Mi műértők nem, feleltek Rauze újabb cinkos pillantással, és kiosont az ajtón. Mit akart? Kérdeztem Helentől. Kémkedni, Figyelmeztetni akartalak, hogy ne gyere, de már nem voltál a szobádban. A bátyám küldte. Ó, hogy gyűlölem ezt az egészet! A gestapó árnyi keze tehát átnyúlt a határon, hogy emlékeztessen minket, még nem menekültünk meg egészen. Krause azt mondta Helennek, hogy alkalomattán keresse fel a konzulátust. Semmi fontos, csak az útlevelekbe kell beütni egy új pecsétet. A felek kiutazási engedély. Helen ezt elmulasztotta. Azt mondja, új rendelet, magyarázta Helen. Hazudik, feleltem. Tudnék róla, az emigránsok az ilyesmiről azonnal értesülnek. Ha elmész a konzulátusra, lehet, hogy bevonják az útleveledet. Akkor én is emigráns lennék, mint te? Igen, ha csak nem mennél vissza. Maradok, mondta. Nem megyek a konzulátusra és vissza sem megyek. Eddig erről még egyszer sem beszéltünk. Ez volt a döntés. Nem feleltem, csak néztem Helenre. Láttam mögötte az eget, a kert fáit és a tóból is láttam egy kesken csillogó csíkot. Helen arca sötét volt a sok fénnyel a háta mögött. Nem te vagy érte a felelős, jelentette ki türelmetlenül. Nem te beszéltél rá, semmi köze hozzá a dolognak. Ha nem volnál itt, akkor sem mennék vissza soha többé. Igen, mondta meglepődve és kicsit szégyenkezve de hát én nem is gondoltam erre. Tudom, József, akkor ne is beszéljünk róla többet. Soha. Krause vissza fog jönni mondtam, Majd valaki más. Búlintott. Rájöhetnek ki vagy, és nehézségeket okozhatnak neked. Menjünk délre. Olaszországban nem mehetünk, a Gestapo túlságosan jóban van Mussolini rendőrségével. Másút nincs dél. De van. Svájcban. Tesszín, lokárno és Lugánó. Délután elutaztunk. Öt óra múlva az Aszkónai ültünk, a Lokanda Svizzera előtt, egy olyan világban, amely mintha nem is öt, hanem ötven órányira lett volna Czürihtől. A táj olaszos volt, a város tele turistákkal, s mintha senkinek se lett volna egyéb gondja, mint hogy ússzon, napozzon, és mohón annyit harácsoljon még össze az életből, amennyit csak lehet. Különös hangulat uralkodott azokban a hónapokban Európában. Emlékszik? kérdezte Schwarz Igen, feleltem csodában reménykedtünk egy második Münchenben, és egy harmadikban és így tovább. A remény és a és félhomályában éltünk. Az idő visszafojtotta a lélegzetét mintha a nagy fenyegetés áttetszően valószínűtlen árnyékában semmi egyéb nem vetett volna árnyékot, mintha egy óriási, középkori üstökös állt volna együtt a nappal a sugárzó égbolton. Minden bizonytalan volt, és minden lehetséges. Mikor mentek Franciaországba? kérdeztem. Svarc intott. Igaza van, minden egyéb csak átmeneti volt. A hontalanok nyugtalan hazája Franciaország. Minden út újból és újból oda vezet. Helen egy hét múlva levelet kapott Krause úrtól. Menjen azonnal a Czürichi vagy a Lugánói konzulátusra. Fontos. El kellett mennünk. Svájc túlságosan kicsi és túlságosan jól szervezett. Újra, meg újra megtaláltak volna bennünket, és engem bármelyik nap ellenőrizhettek és kiutasíthattak a hamis útlevelemmel. Lugánóba utaztunk, de nem a német, hanem a francia konzulátusra mentünk vízumért. Nehézségekre számítottam, de simán ment a dolog. Egy évre szóló turista vízumot kaptunk, legfeljebb három hónapra számítottam. Mikor utazunk? kérdeztem Helentől. Holnap. Az utolsó este ronkóban vacsoráztunk az Álbergó del Laposzt kert A falu magasan a tó fölött fekszik a hegyekben, mint valami fecskefészek. A fák között viharlámpák csillogtak, macskák mászkáltak a falakon, és a kert alatti teraszról rózsa és vadjázmin illat áradt. A tó tükre a szigetekkel, amelyeken a római korban állítólag egy Vénusz templom állt, nyugodt volt. Körös körül a hegyek kobalt kékek voltak a világos égbolt előtt. Spagettit és pikkátát ettünk, és a vidék Nosztránó borát ittuk hozzá. Szinte elviselhetetlenül édes és mél a bús este volt. Kár, hogy el kell mennünk, mondta Helen. Szívesen töltenék itt egy nyarat. Sokszor fogod még ezt mondani. Mi jobb, mint ezt mondani? Elég sokszor mondtam az ellenkezőjét. Mit? Kár, hogy itt kell maradnom. Megfogtam a kezét. Nagyon barna volt a bőre. A napnak csak két nap kellett hozzá, hogy lebarnítsa, és ettől még világosabbnak látszott a szeme. Nagyon szeretlek, mondtam. Szeretlek téged, és szeretem ezt a pillanatot, a nyarat, amely elmúlik. Szeretem a tájat és a búcsúzást és életemben először szeretem önmagamat, mert olyan vagyok, mint egy tükör, téged tükrözlek vissza, és így kétszeresen vagy az enyém. Legyen áldott ez az este és ez az óra. Legyen áldott minden, ígyünk rá, és légy áldott te is, mert végre egyszer kimersz mondani valamit, amitől más körülmények közt elpirultál volna. Most is pirulok, feleltem, de csak belsőleg és szégyenkezés nélkül. Adj egy kis időt. Még meg kell szoknom. A hernyónak is meg kell szoknia, ha a hosszú sötétségben való lét után napvilágra kerül és felfedezi, hogy szárnya van. Milyen boldogak itt az emberek, és hogy illatozik a vad Jázmin? A pincérlány szerint egész Jázmin erdők vannak erre felé. Megittuk a borunkat és a keskeny utcák közt kimentünk az Aszkónába vezető régi országútra, amely magasan húzódott a hegy oldalban. Az út fölött feküdt a ronkói temető, virágokkal és keresztekkel teli. A dél nagy csábító. Elűzi a gondokat és a képzeletet teszi uralkodóvá. A pálmák és oleanderek közt nem sok segítségre van szüksége, kevesebbre, mint a katona csizmák és kaszárnyák közt. Az ég, amelyen egyre több volt a csillag, nagy, súhogó zászlóként lebegett fölöttünk, mintha egy percről percre terjeszkedő, világegyetemé növő Amerika lobogója lett volna. A messzeségben az aszkónai piacza kávéházainak fényei csillogtak a tó tükrében, s hűvös szél fújt a völgyekből. Elértünk a házhoz, amelyet béreltünk. A tópartján feküdt, és két hálószoba volt benne. Az itteni erkölcsöknek úgy látszik, ez is elég volt. Mennyi időnk van még az életre? kérdezte Helen. Ha óvatosan élünk, egy év, esetleg másfél. És ha nem élünk óvatosan, akkor csak ez a nyár. Ne éljünk óvatosan, mondta. Egy nyár rövid. Igen, mondta váratlanul hevesen. Egy nyár rövid, és egy élet is rövid, de mi teszi röviddé? Az, hogy tudjuk, hogy rövid. Tudják odakint a macskák, hogy az élet rövid. Tudja a madár, a pillangó. Ők örökkévalónak tartják, mert senki sem mondta meg nekik, hogy rövid. Nekünk miért mondták meg? Erre sok feleletet lehet adni. Adj egyet! A sötét szobában álltunk. Az ajtók és az ablakok nyitva voltak. Például, hogy az élet elviselhetetlen lenne, ha örökké tartana. Úgy érted, hogy unalmas lenne? Ugyan már, ez nem igaz, más feleletet kérek. Akkor azt felelem, hogy az életben több a boldogtalanság, mint a boldogság, és ezért könyörületes, hogy az élet nem tart örökké. Helen hallgatott egy pillanatig. Ez mind nem igaz, mondta aztán. Ez csak azért mondjuk, mert tudjuk, hogy nem maradunk meg, és nem tarthatunk meg semmit. És ebben nincs semmi könyörületes, ez csak azért találjuk ki, hogy reménykedjünk. Nem hiszünk mégis benne? kérdezte. Én nem hiszek. Semmiféle reményben. Semmiben. Mindenki sorra kerül. Hevesen az ágyra hajította a ruháit. Mindenki. A szökevény is hiába reménykedik, még akkor is, ha egyszer már megmenekült. Egyszer majd ő is sorra kerül. Hiszen éppen ez az, amiben reménykedik. Hogy csak egyszer majd. Igen, ez minden, amit tehetünk. Ugyanúgy vagyunk vele, mint a világ a háborúval. A világ is reménykedik, hogy csak egyszer majd pedig a háborút senki nem tudja megakadályozni. A háborút igen, feleltem, a halált nem. Ne neves! kiáltotta. Hozzáléptem, visszahátrált ki az ajtón, a szabadba. Mi van veled, Helen? kérdezte meglepődve. Odakint világosabb volt, mint a szobában, és észrevettem, hogy könnyek árasztják el az arcát. Nem felelt, és nem fagadtam tovább. Részek vagyok, mondta végül. Nem látod? Nem. Túl sok bort ittam. Túl keveset. Itt van még egy üveggel. A ház mögötti réten álló kőasztalra állítottam az üveg Nostránót, és bementem a szobába poharakért. Amikor visszatértem, láttam, hogy Helena réten át lefelé megy a tóhoz. Nem mentem rögtön utána. Megtöltöttem a poharakat. A bor feketének látszott az égbolt és a tó víz fényében. Aztán lassan leballagtam a réten át a parton álló pálma és oleander fákhoz. Hirtelen aggódni kezdtem helen miatt, és föllélegeztem, amikor megláttam. A víz előtt állt furcsán mozdulatlan, görnyett tartásban, ha várna valamire, egy hívásra vagy arra, hogy valami felbukkanjon előtte. Csendben maradtam, nem azért, hogy meglessem, hanem azért, hogy meg ne ijesszem. Egy idő múlva felsóhajtott és kiegyenesedett. Aztán belépett a vízbe. Amikor láttam, hogy úszni kezd, visszamentem a házba, és kihoztam egy frotír törülközőt meg a fürdőköpenyét. Aztán leültem egy gránit tömbre, és vártam. Nagyon kicsinek láttam a fejét a hatalmas vizen, fel volt kötve a haja, és arra gondoltam, hogy ő minden, amim van. És a legszívesebben oda kiáltottam volna neki, hogy térjen vissza. De ugyanakkor az volt az érzésem, hogy meg kell küzdenie valami számomra ismeretlen dologgal, és hogy most éppen azt teszi. A víz volt számára a sors, a kértés és a felelet, és mint mindenkinek, neki is egyedül kellett megbírkóznia vele. Az a kevés, amivel egy másik ember ebben segíthet, csak az, hogy ott van, hogy esetleg valami melegséget adhasson. Helen ívben úszott el, aztán megfordult és egyenes vonalban jött vissza, egyenesen felém. Boldogító érzés volt látni, hogy közeledik. Látni a sötét fejet a háttérben az ibolya kék tóval. Karcsún világosan emelkedett ki a vízből, és hozzám sietett. Hideg a víz, és félelmetes. A szobalány azt meséli, hogy a szigetek alatt egy úriási krák él a fenekén. Ebben a tóban öreg csukák a legnagyobb halak, mondtam, és beburkoltam a frotír törülközőbe. Itt nincsenek rákok. Csak Németországban, 1933 óta. De éjszaka minden víz félelmetes. Ha elképzelhetjük, hogy vannak rákok, akkor feltétlenül vannak is, jelentette ki Helen. Ami nincs, azt nem is képzelhetjük el. Ez egyszerű bizonyítéka lenne Isten létezésének. Te nem hiszed? Ma éjszaka mindent elhiszek. Nekem dőlt. Ledobtam a nedves törülközőt és ráadtam a fürdőköpenyét. Abban is hiszel, hogy több életünk van? kérdezte. Igen feleltem habozás nélkül. Felsóhajtott. Hál' Istennek! Most még vitatkozni se tudnék veled. Fáradt vagyok és fázom. Az ember elfelejti, hogy ez hegyító. A boron kívül egy üveggrappát is hoztam magammal az Albergó de A grappa tiszta törkölypálinka, olyasmi, mint Franciaországban a márk. Fűszeres, Erős és éppen az ilyen pillanatokra való. Kihoztam és töltöttem neki egy pohárral. Lassan kiitta. Nem szívesen megyek el innen, mondta. Holnap el fogod felejteni, felettem. Párizsba utazunk. Te még sose voltál ott? A világ legszebb városa. A világ legszebb városa az, amelyikben boldog az ember. Vagy ez közhely? Nevettem. Ördög vigye a választékos stílust, mondtam. Nem lehet elég közhelyünk. Különösen ilyen nem. Kérsz még egy grappát? Bólintott. Kihoztam magamnak is egy poharat. Addig ültünk a réten a kőasztalnál, amíg Helen el nem álmosodott. Én vittem ágyba. Mellettem aludt el. A nyitott ajtón át kiláttam a rétre, amely kék, aztán ezüstös lett. Helen egy óra múlva felébredt, és kiment a konyhába vízért. Egy levél tért vissza. Az alatt érkezett, mikor mi ronkóban voltunk. Nyilván a szobájában hevert. Martens írt, mondta. Elolvasta és letette a levelet. Tudja, hogy itt vagy? Kérdeztem. Bólintott. Ő közölte a családommal, hogy a tanácsára ismét Svájcba utaztam kivizsgálásra, és néhány hétig ott is kell maradnom. Hozzájárt el kezelésre? M időnként. Mi bajod volt? Semmi különös, mondta, és betette a levelet a kézitáskájába. Nem adta ide, hogy elolvassam. Tulajdonképpen mitől van rajtad ez a heg? Kérdeztem. Egy vékony fehér csík húzódott a hasán. Már korábban is észrevettem, de most világosabban látszott a barna bőrön. Egy kis műtét nyoma, semmi lényeges. Miféle műtéti? Olyané, amiről nem szokás beszélni. Nőknél előfordul néha az ilyesmi. Eloltotta a lámpát. Jó, hogy értem, jöttél, suttogta. Nem bírtam volna ki tovább. Szeres. Szeres, és ne kérdezz semmit. Soha.